Hätäkeskus. tuossa tota, mä äsken hätäkeskuksella, ja puissa, kun joku huutelee jotain, hätäkeskus tuossa, äsken sanoitte, ihmiset sitten lähtevät poliisin tänne, tai poliisista asiaa miettiä, mutta hei tässä sitten, että toinen hätäkeskus toimia, käytännössä toimii niin, ja. että he pyrkivät käytännössä määrää, mitä tässä tapahtuu, kun mä otan hätäkeskuspuhelua, ja haluatte että, että poliisin tänne, niin ei rikotaas, ja toimii ollenkaan asiallisesti tällä alueella. Eli tuota, missä, missä puistossa nyt se huutelu on? No tuota, ei vaan se on hyödyntä, että hätäkeskus ei toimi oikein, eli tuota, hätäkeskus, kun mä käytännössä soitin, joku ilmesti huutelee, jossa tässä puistossa se oli, niin tuota, no. hätäkeskus sitten sanoo, että tekee, haluaa tehdä päätöksen itsenäisesti, että mä soitan hätäkeskukseen, mitä tapahtuu, ja, ja pyrkii määrään, mitä, mitä tapahtuu, kun hätäkeskukseen soitetaan ett öh det sån sån att att nån på polisen ehkå asiaa mutta det är det myöskään så mitä halun sanoi mitä tapahtuu ja katso kun meitä soitaa sa hätäkeskus ja men saa itse märtä mitä sih tapahtuu ja ja nånko no nyt nyt sitä huutelu jossakin siellä puistossa tai nei det sån sist det var puistossa jonkun aikaa ja nånko aika sitten ni jokatapaksa ja det sån ihmistä toimintaa pyöräköön tässä tuossa puistin tästä puistusta äsken. Niin, mutta joka tapauksessa niin... Joo. Mutta puolisin pitäisi ilmeisesti tätä puistaa tutkia, mutta joka tapauksesta joku katsoa tuota... Onks se nyt puu? se puu, se puistaa jotain hätää tai... Tuota, Eka tapauksessa, niin tu tuo... tuo... niin, tuota tapauksessa niin tuota hätä... tuo... Tuo... Joo. Niin tuota enkä tapauksessa niin tuota hätäkeskus ei to toimi o oikein kun ettei katsoa sen puheen... Puolella... Toimella on päätöksiä puolesta, tai kai tämän se, tulee, mutta ilmeisesti seudittää jonkun verran. Tämä joku, huuteli, vai... tai äsken huuteli tuossa puustossa jonkun verran. kiitos.